Capitolul 11. Asta la Vista baby. Copii visători care stați seara cu ochii pe pereți și nu puteți dormi. Căscați-i bine în anumite nopți cu lună plină. Poate că veți vedea pe firmament un atelaj straniu tulind-o printre stele. Un domn fără vârstă care trage dintr-un trabuc lung și râde în hohote, îmbrăcat cu geacă de piele neagră, pantaloni mulați, santiaguri galbene cu bleu și căciuliță sfârâind din pricina meteoriților, pilotează un vehicul supersonic înconjurat de niște tinere înținută de astronaut. Ei da... L-ați recunoscut. Este regele Crăciun, împăratul darurilor, gladiatorul hornurilor. Își ține renii acasă și nu-i scoate decât în perioada sărbătorilor. Onu i-a renuit mandatul pentru o perioadă de 99 de ani și i-a dublat pensia. Ceea ce împreună cu portofoliul său bursier și cu veniturile întreprinderilor pe care le deține îi asigură un mălai frumușel. Moșul se află pe locul 10 în clasamentul Marilor Averi Mondiale. Și-a construit o spațioasă cabană elvețiană cu în marmură și cu un hol uriaș în mijlocul căruia un brad gigantic adăpostește sub ramuri o iesle luminată zi și noapte. În ea, când apeși pe comutator, un isus de latex în mărime naturală plânge de adevăratelea, măgarul rad Vaca Mugește, cei trei crai sporovăi în latină engleză, aramaică, ebraică, arabă la alegere, în timp ce îngerii acoperiți pudic cântă la trompetă un oratoriu de bach. Vro 30 de spiriduși îmbrăcați în pași asigură serviciul supravegheați de un major dom pakistanez. Uneori, câte un renumit bucătar francez escortat de ucenicii și calfele lui, îi desfată pe cei din casă câteva zile la rând. În timp ce voi moțăiți, regele Crăciun joacă la bursă pe calculatorul lui. În câteva ore pierde și câștigă mai mulți bani decât o să câștigați și o să pierdeți voi în toată viața voastră. El e la care trece cu toată viteza pe deasupra caselor voastre în sania lui Super Turbo și alergă de la Surprise Party-uri la Sindrofi cum nu s-a însurat nici până acum, umblă din petrecere în petrecere. Cum mutra lui Rubicondă cu talentul lui de povestitor, și încântă publicul. Benchetuiește și joacă bingo în Santo Domingo, pupă clondirul să treacă buba în Cuba, gâdile dama de neam la Amsterdam, precum și bona la Barcelona, apoi se întoarce să hiberneze la el acasă, corcolit de oamenii săi buni la toate, nif și rencarb, devotați întru totul persoanei sale. El îi tratează ca pe copiii lui, ei îl venerează ca pe maestrul lor și continuă să-și vorbească în căști. Dar în regele Crăciun nu e fericit. Nu și-a găsit o babă crăciuniță. Emma și Roger Roger, instalați la el acasă în regim complet, și-au deschis o școală de circ și organizează stagii de iglu, sunt preocupați să-i găsească o nevastă. Emma selecționează candidatele, destul de puține la drept vorbind, iar Roger le examinează, dar nu le iese niciodată pasența. Regelui Crăciun nu-i plac candidatele propuse și le dorește pe cele care nu i-au fost propuse. Pe tinerele selecționate le supune unui test înfricoșător. Trebuie să danseze cu el succesiv bebop, foxtrot, salsa și mambo. Dar chiar și rarele fete care trec examenul sunt concediate la iuțeală, căci până la urmă se dovedesc a fi necorespunzătoare. Moșul deschide revistele de modă și spune dând paginile O vreau pe asta, o vreau pe asta." Femeile nu sunt niște jucării pe care să le iei cu japca." Îi o întoarce Roger, Roger. Vă să zică încă nu știi că trebuie să le farmeci, să le faci să te pleacă, continuă Emma. Asta se cheamă a curta. A, nu, nu, nu, iarăși! Mi-ai mai ținut odată predica asta când a fost vorba de copii, nește moșul. Este coleric, nervos, cască îngrozitor, de zgomotos, are accese de râs nebun și nici măcar ședințele de aerobic nu mai reușesc să-l potolească. Când de la pucă pandaliile, îi hărțuiește pe nif și rincarb. Îi chinuie, le smulge căștile, le bruiază frecvențele. Atunci numai Emma are puterea de a-l domoli. Se înfige în moș, țipă la el să termine, îl ocărăște. Văd eu că succesul nu-ți face bine deloc, ești insuportabil! Apoi îl liniștește, îl așează comod pe un fotoliu, îi masează picioarele, îi toarnă un whisky, acum el bea doar în cantități moderate, și îi fredonează un vechi cântec flamand. Dar asta nu mai e de ajuns. Dragi copii, nu fiți îngrijorați. Nu contează că regele Crăciun are spațiul lui VIP, rezervat la Ibița, ca și la Santoropero, Langaro și Wimbledon. La 24 decembrie, anul următor, va fi la post. Superb, strălucitor în mantei din blană de jder și vizon, cu degetele pline de pietre prețioase. Următoarea noapte de ajun promite să fie genială, răsunătoare. Moș Crăciun o să facă lată. Dar vai, se pare că mii de pușteani răvășiți de sărbătorile de anul trecut, unii sunt și acum în tratament cu tranquilizante, se gândesc să intre încă din seara de 20 decembrie în mișcarea de rezistență. Se organizează filiere, cei mici vor fi ascunși la țară, în beciuri, în grote, în buncăre, aparținând armatei. Da, ați auzit bine, la malele vor să spele Putina ca să se pună la adăpost de săcăitorul lor binefăcător, această tornadă de beatitudine. Medicii tocmai au descoperit o nouă maladie, Crăciunoza, acel acces de stres care îi afectează pe copiii de pe la jumătatea lui decembrie și se traduce printr-o încordare, o înțepenală a umerilor și a șalelor, putând să ducă până la paralizie, de parcă picii s-ar teme să nu le cadă cerul în cap. Chiar și astronauții cunosc această boală, deoarece bătrânul le-a ciocănit și lor în hublourile rachetelor ca să își propună cadourile. Puștii sunt istoviți. Le ele hamite, gata cu pupicurile, gata cu cântecele, gata cu tâmbălăul, fiindcă s-ar părea că în mintea moșului se mai coace un proiect să deschidă un al doilea front al Crăciunului la 21 iunie, când e solstițiul de vară. Două Crăciunuri pe an sunt însă mai mult decât ar putea îndura seminția omenească. Avioanele de vânătoare sunt deja în alertă. Păzea! se întoarce moș Crăciun, capul la cutie, moșul trebuie oprit prin orice mișloace. Emma, Roger, Roger, găsiți-i o femeie, fie-vă una da bună, una mână de fier, una cu cap, una cu inimă, care să se țină după el, să-l povățuiască, să-l îndrume, să-i potolească acreala, țâfnele. Altfel nimeni nu o să-i scape, căci o să vă iubească, scumpii mei micuți, tot mai mult, ca pe sine însuși, adică tălea cu patimă, la nebunie."